Noi avem durerii cu toții, tone de spaimă grea. Dacă se smintește astăzi un creier, sipă sângele în inima mea. Târim spun, spui, tărie, te ascult, poftim, lămurește. Azi lumea întreabă atomic, azi lumea atomic zâmbește. Ceasul mi fixat în aer, Pe perete o muscă-i secunda, Poemul boxează cu mine însumi, Începe versul, runda, Eu stăpânesc o casă. Luna-i asupra cuier, Pământul prin spații cască, Nu poate dormi pe fer, Mă supără, Mă îmbărbătează cuvântul plin de cuvinte, Chiar dacă torni și o mie de raze, Lumina nu e mai fierbinte.